בעזרת השם נדבך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה פ"ד, מיוסד על תורה קנ"ה בליקוטי מר"ן. אדוני, אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. זקני ביחמך רבים שיהיה לי ולכל ישראל כיסופים וגעגועים והשתוקקות וחשק אמיתי לבוא לארץ ישראל. עד שאזכבח עמך רבים ובחסדיך העצומים להוציא מכוח אל הפועל חשקי ורצוני. לילך ולנסוע ולבוא לשלום לארץ ישראל חיש קל מהרה. כי אתה יודע גודל ההכרח שלי כמה אני צריך ומוכרח להיות בארץ ישראל, בארץ הקדושה, לגודל עוצם ריחוקים ממך, ולעוצם עביות גשמיותי והקמימיות שבלבי ובלבול דעתי. אשר על כל זה אני צריך להיות בארץ ישראל, אשר שם עיקר יסוד מקור האמונה הקדושה. שם שורש כלליות קדושת ישראל. היא הארץ אשר אדוני בחר בה בשביל עמו ישראל הנבחר. היא הארץ אשר אדוני דורש אותה תמיד, ארץ החיים האמיתיים והנצחיים. ארץ חמדה, טובה ורוחבה, שרצית ונחלת לאבותינו. ארץ אשר באה עיר אלוהינו, הר וקדשי יפי נוף, משוש כל הארץ. אנא אדוני רחמן מלא רחמים, חסדן מלא חסדים. טוב מלא טובות, צדיק מלא צדקות, מושיע מלא שבועות. הטילה ברצונך עמי, ותן לי ברחמים וחסד ובמתנת חינם. שיזכה מהרה לבוא לארץ ישראל, לארץ הקדושה, הארץ אשר ירשו אבותינו. הארץ אשר כל הצדיקים האמיתיים נחשפה וגם קלטה נפשם להיות שם. ורובם באו לשם ותיקנו מה שתיקנו, פעלו שם מה שפעלו, וזכו שם למה שזכו, הכל על ידי קדושת ארץ ישראל, שהיא נקודה הקדושה של כל העולם. אשר טרח ויגע אברהם אבינו עליו השלום ימים ושנים הרבה מאוד. ואית וראה והבין וחקר וחקק וחצב ומדד ושקל ומנע. עד שגילה לו השם מטבח את הארץ הקדושה הזאת שהיא יסוד נקודת קדושה יסוד האמונה. והבטיחו להנחיל אותה לזרעו אחריו לדורותם. על כן רחם עלי למען שםיך וזקני בזכותו וכוחו ובזכות כל הצדיקים שזכו לבוא לשם. שאזכה גם אנוכי הנבזה והפחות בתכלית שאין פחיתות אחריו. לדלג ולקפוץ מהרה על כל המניות והעיכובים והסכסוכים המונעים מלנסוע לארץ ישראל, לשבר הכל מהרה ולבוא בזריזות גדול לארץ ישראל הקדושה. נא, nah, אבי אב הרחמן, אמר רחם עלי, רחם על אני ואביון כמוני, הפורץ כפיו נגדך, מבקש לשואל צדקה ומתנת חינם לבד. וגם זה איני זוכה לומר באמת מעוצם בלבול ועכירת דעתי, כאשר נגלה לפניך אדון מלא רחמים. ואף על פי כן, אני מצפה לישועתך וטובתך וחסדיך הרבים וצדקותיך הנוראות והנפלאות. חוס ורחם עלי ואביני לשלום ערה לארץ ישראל, וחזק ואמץ דעתי ולבבי שאזכה לעבור על כל המניות והעיכובים והבלבולים ועל כל מניות המוח. ותשפיע לי ממון בשפע על וכל הצטרכות הדרך, ואזכה לנסוע בשלום ולבוא בשלום לארץ ישראל, שלום בגופי ובתורתי ובמוני. שלום בלי פגה, ותצילני מכל מיני ערעורים רעים ומכל מיני פגמים, ולא יגיע לי היזק חס ושלום על ידי הדרך הרחוק הזה בשום דבר שבעולם בגוף ונפש וממון, לא בגשמיות ולא ברוחניות. ואצא בשלום ואבוא בשלום ואזכה לפעול שם בארץ ישראל כל צורכי, לזכות להתקרב אליך באמת על ידי קדושת ארץ ישראל וללך ולעלות מדרגה לדרגה בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב. ותזכן על ידי קדושת ארץ ישראל לשבר מידת הכעס ותחליט, ואזכה לעריכת אפיים בכל הבחינות. שאזכה לכבוש כעשי תמיד ולא אחרוס ולא אקפיד על שום כעס והקפדה כלל על שום דבר שבעולם. ואזכה לעבוד אותך באמת באמונה שלמה ובתמימות גדול, ולעסוק בתורה ותפילה בכוונה גדולה ועצומה, ולהכניס כל כוחי וכל מחשבות ליבי ודעתי בתוך כל דיבור ודיבור של התפילה הקדושה והנוראה מאוד מאוד. ואדע ואמין באמונה שלמה, כי מלוא כל הארץ כבודך. ואתה עומד עלינו בשעת התפילה, ואתה שומע ומביט ומאזין ומקשיב כל דיבור ודיבור של התפילה. ואדע לפני מי אני עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה יימשך על היראה ואימה גדולה מפניך. ואזכה לכוון היטב היטב בכל דיבור ודיבור של התפילה, ולא אשיח את כלל משום דיבור של התפילה. ולא אתחיל להטות דעתי כלל מכוונת פירוש המילות של התפילה. ולא אחשוב חס שלום שום מחשבה חיצונה וזרה כלל בשעת התפילה. רק אזכה לקשר מחשבתי בדיבורי התפילה בקשר אמיץ וחזק אשר לא יינתק ולא ייהרס לעולם. ואזכה להתגבר בעבודת ה' בתורה ובתפילה ובמעשים טובים, בזריזות גדול ובשמחה רבה ועצומה. ולא אשגיח בדעתי על שום ביטול ובלבול ומונע ומעכב. ולא אבלבל דעתי עליהם כלל, ולא אחוש ולא אסתכל עליהם כלל. ולא תיפול עלי שום עצלות ועצבות וכבדות וחלישות הדת כלל. רק אזכה בעכמך רבים להתגא אמונה הקדושה, לשבר ולבטא לגמרי כל מיני עצלות וכבדות ומניעות המוח ומניעות גשמיים ועצבות ומרש שחורה ומחשבות זרות ובלבולים והעקמומיות שבלב. הכל אזכה לשבר בעכמך רבים וחסדיך הגדולים והעצומים. ואזכה למידת ערך אפיים באמת, שאזכה להעריך אפי על כל המניעות והבלבולים, לבלי להסתכל ולבלי לחוש עליהם כלל. ולא אכפת לי שום דבר כלל, רק אזכה לעשות את שלי בתורה ותפילה ומעשים טובים בזריזות ובשמחה. ולא תקצר רוחי חס ושלום משום דבר שבעולם, ותשפיע עלי כוח הגודל וכוח הצומח לקדושה הנמשך מן האמונה הקדושה, שאזכה להיות הולך וגדול וצומח בעבודתך. ולא יזיק לי שום דבר שבעולם, ובכל מעשה אשר אחל בעבודת ה' בתורה ובמצוות, בכל לבבי אעשה ואצליח. אנא מלא רחמים נותן עייף כוח ולעין אוני מוצמאי הרבה. אתה לבד ידעת ריבוי חלישותי ובלבול דעתי והקמומיות לבבי שיש לי בכל דבר שבעולם, ובפרט בדברים שבקדושה. אשר כל דבר שבקדושה שאני רוצה לעשות, יש לי מיניות ועיכובים ובלבולים רבים בלי שיעור קודם שאני מתחיל לעשותו. ואפילו בעת שאני זוכה לעסוק בו לעשותו, מבלבלים ומעקמים את לבבי ודעתי בכמה וכמה עקמומיות על עקמומיות. ובכמה וכמה מיני עצבות ומרש שחורה ואצלות וכבדות ובלבול הדעת ומחשבות זרות ופניות בלי שיעור וערך ומספר. עד אשר כשל כוח הסבל עד אשר הקצתי בחיי כאשר עתה ידעת אדוני אליי ואלוהי אבותיי. מלא רחמים ומה יעשייה ועוונותי עשו כל זאת? רחם עלי למען שם איך אשר יזכה לעריכת אפיים באמת, באופן שיבוא על כל המניות והבלבולים והמעכבים מן הקדושה. אין מניות שיש לי ממני בעצמי, מחמת תאוות, בלבול הדעת ומחשבות זרות וכיוצא בזה. אין מניות מאנשי העולם הקרובים והרחוקים. כי רבים קמים עלינו בכל עת כאשר אתה ידעת. הכל יזכה לבטל, ואעריך עפי ורוחי ולא אשגיח ולא עליהם כלל. ואל יבהלוני רעיוני, ואל יקצרו רוחי חס ושלום. אל יירך לבבי ולא ייראה ולא יחפוש ולא ירוץ מפניהם. כי אזנא אלוהינו ההולך עמנו להילחם לנו עם אויבינו להושיע אותנו. ריבונו של עולם, אמץ ידיים רפות וברכיים כושלות תאמץ. אל תתעשני ואל תעזבני אלוהי אישי. זקני לבוא לארץ ישראל, כי ישקל מהרה ולזכות שם לכל מה שיכולים לזכות בארץ ישראל. מקום אשר משה ואהרן מסרו נפשם לבוא לשם. ואזכה לעריכת אפיים בכל הבחינות ולאמונה שלמה באמת ולבטל הכעס והקפדות בתכלית. ואזכה להיות טוב לכל שלא יהיה בלבי שום צעד קנאה ושנאה והקפדה וכעס על שום אדם שבעולם, אפילו על השונאים והרודפים אותי. רק אזכה להיות טוב לכל באמת כרצונך הטוב, ואזכה להזדרז בעבודתך מאוד בשמחה וחיות והתלהבות גדול דקדושה. ותחזקני ותאמצני תמיד עד שאזכה לעבור בשלום ולדלג ולקפץ על כל המניות והעיכובים מן הקדושה. ואזכה מהרה להתקרב אליך באמת כרצונך הטוב, ואהיה חזק ואמיץ ותקיף בעבודתך תמיד. ואזכה להיות גיבור ולכבוש את יצרי ורוחי, לסור מרע ולעשות הטוב בעיניך תמיד. אדיר, איום ונורא. חזק ואמיץ, חזקנו ואמצאנו באמונתך ובעבודתך הקדושה. ותשפיע עלינו עוז ותעצומות וגבורה דקדושה בלב, באופן שלא יוכל לבלבל דעתנו שום דבר שבעולם. ונזכה לקיים, כמו שהזוותנו בתורתך הקדושה, כמו שכתוב, חזקו ואמצו, אל תראו ואל תערצו מפניהם. כי ה' אלוהיך ההולך עמך, לא ירפך ולא יעזבך. ונאמר, קבע אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקבע אל ה'. וכן לנו מקרא שכתוב, וקובע אדוני, יחליפו כוח, יעלו אבר כנשרים. ילכו ולא ייעפו, ירוצו ולא ייגעו, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני.